Massimo Furlan artista beresiada Suitzia bada eta performantziak egiten ditu daula susendaria da eta antzeslanak motatzen ditore amatorekin Bi.000 eta halauean bartsidan plantatzea erabaki zuen, lagunarte elkarteko sortzailea den Krioph hiriarteek gomitaturik. Artista, egtar eta autetxeekin kiineintatu zen eta atzerritatarrik etzela zela abaxtidan ohartuz horttikaintzina provokazio gisara, fartsa edo txiste bat muntatzea erabaki zuen, maite gara lagunarteko kidea eta gehiago er egiten digu Massimo Furlanen ideiaz. Masimo, beste gauza batetazo hartu da, uh, etzela bat ere kampoteakik uh, bastidan. Etzen afrikarik, etzen txinatakik, etzen uh, zinez, etzen koloreko jenderik. Hortako, um, errandu, um, eben proposatuko dugu provokazio bat uh, eghiari, ez dakigunola, hori uh, uh, aterako dugu plazara uh, egun siriak edo egun afganistak uh, diren-direra bastidara. Eta beraz, asidira osatzen uh, provokazio hori, eta senario bat muntatuz montatu bat eta haien buruan, antzokia zen, etzen taula, taula bat, baina antzokia zen erri osoa. Txiste moduko performantziak hartzu zuen errian, baina 2018ko udana migrantean problematika erreaitate bilakatzu zen nazio artean. Horiakola txistea konkretua bilakatzea erabakitzen dute eta migranteei agera egiteko elkarte bat sortzen da bastidan. Esperientzia hortatik ikusgarri bat sortu dute, Mas Simon Furlan eta Kristof iriartek, baina ez migranteetaz maite Hospitalitea pizahortan, haipatzen da ostatatzea, zer den norbaiten ageratzea eka jaztea, bainan gai unibertsalbezala. Ez da, haipatzen bakarrik kampotiaren eltzea. aipatzen da, ni duaitan izalarek nonbait, nola ni hartuaniz, norbait eldudararek nere etxeda, nola nik hartzen dut, zergaldi egiten aldut bester, bester zergaldi egiten nautate, holako gausa unibertsalak dira. Sortzi bastidarek, maiten dute hospitalite pieza, bementuko Frantzia mailan bakarrik karitu dira, jakindenak egitarrak direla, eta ez, antzesle, profesionalak.